ביום אלושבא, צורת יוטל אביב מאה ושתיים יפה יואו, תראה איזה יופי תראה את האנשים, הם קטנים כמו נמלים והנמלים? הנמלים קטנות כמו חיידקים! והמכוניות? הן קטנות כמו אנשים! והבתים? קטנים כמו מכוניות! והקניון... הקניון הזה שם? הוא קטן כמו בית! והארץ הזאת? היא קטנה ממש כמו השכונה! והיבשת שם? היא קטנה כמו ארץ! והכוכב הזה? הוא קטן כמו היבשת! והיקום? הוא, הוא נראה קטן כמו כוכב! נו, אז מה יהיה, דוקטור? שמע! זה לא עוזר לשים לך מוזיקה של מלאכים ברקע, אתה עדיין לא רואה טוב. צריך להעלות לך את המספר במשקפיים. לך לברורי, היית תתאים לך זוג. תודה, דוקטור. ותיזהר מהענן שמה! אתה יכול למצוא באתר המפגר שלהם, היפרופאים.co.il <Downloads>